Ребек Ярос. Четверте крило. Розділ 17. Цілком природно, що чим потужніший дракон, тим потужніша печатка проявляється у його вершника. Слід остерігатися сильного вершника, який пов'язаний із меншим драконом. Але ще більше варто побоюватися курсанта, який не отримав дракона і тепер не зупиниться ні перед чим, щоб ухопитися за останню нагоду. Майор Афендра. Посібник для драконячих вершників. Заборонене видання. Після того, як останні два місяці я спала в переповненому бараку, мати власну кімнату здавалося димним і навіть трохи порочним. Я зрозуміла, що ніколи більше не прийматиму розкіш усамітнення як належне. Залишивши за собою двері, я накольгуючи вийшла з коридору. Двері з кімнати Ріанон розташовувалися навпроти моєї через хол, відчинилися, і я з подивом побачила, як звідти вийшов Сойер. наш Сойер. такий рідний, високий, худорлявий. Він провів пальцями по волосся, побачив мене. Підняв брови і завмер. Щоки його запшарілися, здається, навіть яскравіше, ніж ластовиння. «Доброго ранку!» – посміхнулася я. Вайолет, він кивнув мені, видавив незручну посмішку і пішов, прямуючи до головного коридору гуртожитку. Пара з другого крила, тримаючи за руки, вийшла з кімнати біля дверей Ріанон і я посміхнулася їм, притулившись спиною до одвірка. Чекаючи рія я перевіряла, як почувається кісточка, обережно обертаючи ступнею. Вона боліла щоразу, коли тягнулися зв'язки, але Чобіт і Лангета разом все ж таки тримали суглоб досить добре, щоб я навіть могла переносити вагу на праву ногу. Якби я була в іншому місці, то попросила в милиці, але це намалює ще одну мішень на моїй спині, а за словами Ксадена, вони в мене і так досить великі, у сенсі мета. Ріанун вийшла зі своєї кімнати і посміхнулася, побачивши мене. Більше ніяких чергувань на сніданок? Минулого вечора мені сказали, що всі найбільші напружені обов'язки передаються бездраконним, щоб перенаправити нашу енергію на польотну практику. На жаль, тепер мені доведеться шукати інший спосіб послабити своїх супротивників перед викликом – Ксаден рацію: Я не можу отруїти всіх своїх ворогів, але ігнорувати ту єдину перевагу, яку я маю, я не збиралася. Ще одна причина, щоб… Бездраконі нас ненавиділи, пробурмотіла ряно. «Допитання про, до про бездраконих. Що там у вас із сойром, а, рі? Ми рушили коридором, пройшли повз кілька інших кімнат, перш ніж дісталися центрального проходу, що веде до Ротонди. Маю сказати, що кімнати першокурсників були не такі просторі, як у другокурсників, але, принаймні, нас були вікна. Рі, усміхнулася. Мені захотілося відсвяткувати. Вона кинула на мене швидкий погляд. І чому я не чула, як ти святкуєш? Ми влилися в натоп, щоб поспішав до зали зборів. Не знайшла нікого, з ким хотілося святкувати. Правда? А й чула, що у вас з одним командиром загону було пікантний момент напередодні. Мій погляд метнувся до неї, я мало не спіткнулася об свої ноги. Та гаразд твій, Весь квадрант був там, і ти думаєш, що вас ніхто не бачив? Вона закотила очі. Проте не чекай від мене нотацій. Кому яка справа до того, що стосунки з вищим складом не схвалюються? Це не регламентовано. І немає жодних гарантій, що будь-хто з нас доживе до кінця дня, тож гарний аргумент, визнала я. Але розумієш, я похитала головою, відшукуючи потрібні слова. Все не так. Я завжди сподівалася, що ми будемо разом, але коли він поцілував, мене нічого не відчувала. Взагалі, зовсім нічого. Мій голос був сповнений розчарування. Ну, чорт, рі взяла мене за руку. Мені шкода, мені теж, зітхнула я. Далі коридор відчинялися двері, і звідти вийшов Ліам Марі. Обіймаючи за талію першокурсницю, яка напередодні дні зв'язалася з коричневим дубинохвістом. Схоже, що сьогодні вночі святкували всі. Ну, крім мене. «Доброго ранку, пані!» Рідок поштовхав через натовп і обійняв нас за плечі якраз той момент, коли ми входили до ротонди. «Чи краще сказати вершниці?» «Мені подобається, як звучить вершниці», – відповіла Ріанон, посміхаючись йому. «Виразно приємне звучання», – промовив Рідок. «І набагато краще, ніж мерці». «Де твоя печатка?» – запитала я у рідука, коли ми пройшли колонну залу з кам'яними драконами і піднімалися сходами до загальної зали. «Просто тут!» Він відпустив моє плече і заде рукав сорочки, відкритаючи коричневисола дракона на верхній частині передпліччя. «А у тебе?» «Сама не можу розглянути, він у мене на спині». «Так ти будеш в більшій безпеці, якщо колись розлучишся з цим своїм гіанським драконом». Його очі затанцювали. «Клянуся, думав, що обсруся, коли побачив його на полі. А як, що до тебе, Рі?» «Там, де ти ніколи не побачиш», – відповідала Рянун. «О, ні! Навіщо ти? Ранила мене!» Рідок грюкнув рукою по грудях поруч із серцем. «Дуже сумніваюся в цьому», – серйозно відповіла Рянон, але на її обличчі з'явилася посмішка. «Ми пройшли загальним залом і залом зборю, а потім нарешті зупинилися, вставши в чергу на сніданок». Було трохи дивно перебувати по цю сторону прилавку, і я здригнулася, побачивши за зайому фігуру на роздачі. То був Орен. Він дивився на мене з такою ненавистю, що шматочки її, мов крижинки, ковзали вниз моїм хребтом. Я пропустила страви на його. станції вибрала свіжі фрукти, які, як знала, не можна зіпсувати, якщо він вирішить скористатися моїм підходом і отруїти мене. Придурок. Пробурмотів рідок позаду. Я все ще не можу повірити, що вони намагалися тебе вбити. А я можу. Я знизила плечима, оцінюючи безпеку чаш з яблучним соком. Я найслабша ланка, правда? На жаль, це означає, що люди обов'язково спробують прибрати мене заради блага крила. Набравши їжі на таці, ми попрямували до секції четвертого крила і знайшли столик із трьома вільними місцями. Не заперечу, якщо ми, почав рідок. Звичайно, займайте все. Двоє хлопців із секції хвоста буквально злетіли з лавки. «Вибач, Соренкайл, сказав третій через плече, коли вони вирушили на пошуки іншого столу, залишивши той, що перед нами абсолютно порожній. «Якого хріна?» «Ну, це було більш ніж дивно. Ріанон обійшла стіл з, з іншого боку, і я пішла за нею, тримаючись спиною до стіни. В результаті ми забилися в куток і сіли, поставивши таці перед собою. Я навіть випробувала спокусу понюхати свої пахви, щоб перевірити, чи не пахне від мене. А чого вони втекли?» «Все дивніше і дивніше» зауважив рідок, жестом показуючи через прохід у бік першого крила. Простеживши його поля, я підняла брови. Джек Барлоу вдивлявся із-за столу. Він був змушений підвестися, коли інші займали його місце. Що, блін, відбувається? Ріанон якраз надкусила грушу і мало не вдавилася від подиву. Джек спробував пересісти на інший столик, мешканці якого не захотіли звільняти для нього місце, і тільки потім притулилися за ріг двома столиками далі. Як низько впали сильні світу цього, зауважив рідок, який теж дивився на це шоу. Але мені було не дуже приємно спостерігати за стражданням Джека. деякі собаки кусаються сильніше, коли їх заганяють в куток. Привіт, Соренгайл! З натягнутою усмішкою промовила кремезна дівчина з першого крила, проходячи повз наш стіл. Її перемогла в другому виклику. Вітання! Я ніякого махнула рукою, і коли вона пішла, повернулася, щоб прошепотіти рідоку і Ріанон. Вона не розмовляла зі мною з того часу, як я забрала один з її кенжалю після виклику. Це тому, що ти пов'язала терна, І Моджен здула рожеві волосся з обличчя і перекинула ногу через лаву напроти нас, щоб сісти. Вона засукала рукави сорочки, оголивши мітку повстання. Ранок після молодьби завжди суцільна плутанина. Баланс сили змінюється і ти, крихітко Соренгаль тепер багатьом уявляється наймогутнішим вершником у квадранті. Будь-яка розсудлива людина буде боятися тебе. Я кліпнула і пульс зачастив. Так що відбувається. Я оглянула залу, цього разу уважно, беручи до уваги перестановки та зміни. Соціальні групи явно перерозподілилися і деякі з курсантів, яких раніше я вважала б загрозою, більше не сиділи там, де звичайно. І чому ти тепер сидиш з нами? Ріанон підняла брову, дивлячись на емоджин. Тому що я можу на пальцях однієї руки переховувати кілька приємних слів, сказаних тобою за попередній час. І підняла вгору руку, склавши з пальців нулик. Квін, висока другокурсниця з нашого загону, яка не спромоглася хоча б раз подивитися наш бік після парапету, зайняла місце поряд з рожеволосою, а Сойер сів з іншого боку від Ріанун. Квін заправила завуха біля волокони і прибрала чубок з очей, Її круглі щоки здригнулися, коли вона посміхнулася якомусь жарту імоджен. Повинна визнати, що пірсинг у вигляді широких обручів, що перекрашали її вуха, виглядали приголомшливо, а серед півдюжини нашивок на її формі мене найбільше зацікавило темно-зелена, такого ж кольору, як її очі, з двома людськими силуетами. Мені варто було б вже вивчити, що означали всі ці нашивки, але я чула, вони змінюються щороку. Особливо мені найбільше сподобалися перші із зароблених нами. Мені дісталася вишивка у формі язика полум'я з символом четвертого крила і червоною цифрою 2 по центру. Я пришила її з великою бережністю, стежачи за тим, щоб захоплювати голкою тільки тканину жилета, оскільки вона навряд чи проткнулася в луску. Однак моя найулюбленіша та, що розмістилася поруч з емблемою секції полум'я. Ми були проголошені загоном, де після парапету найбільше кадетів Протрималися живими, залізним загоном. Раніше з вами не було цікаво сидіти, відповіла Моджин, відкусуючи від кексу. А я зазвичай сиджу зі своєю подругою в секції кігтя, та й не було сенсу знайомитися з вами, коли більшість із вас все одно померла, додала Квін, знову приглажуючи кучері, ніби лише для того, щоб вони знову впали на обличчя, без образ. Чи не зайнято? Я почала їсти яблуко і мало не виплюнула шматок, коли Хітон та Емері, єдині наші третєкурсники, посунули і Моджен і Квін і поставили свої таці на стіл. Тепер єдиним, кого нам не вистачало для рівного рахунку, були Дайан і Сіан, але вони, як завжди, їли разом з рештою командирів. Я думав, що Сейфред знайде дракона, сказав Хітон Емері, ніби продовжуючи розмову. Прядки в його волосці зазвичай чорні, сьогодні були зелені. Якщо не рахувати, програшу Грашу він впорався з усіма викликами. Він намагався вбити Андарну. Прокляття, може мені слід було тримати це при собі? Всі голови за столом повернулися до мене. Я думала, Терно розповів іншим. Я знизила плечима. Але ж Барло все-таки був пов'язаний, запитав Рідок. Хоча, як я чув, його помаранчевий, скаржик один з найдрібніших. Так і є, підтвердила Квін. Ось чому він зазнав труднощів сьогодні вранці. «Не хвилюйся, я впевнена, він компенсує брак соціального схвалення іншими способами». пробурмотіла Рянон і, примруживши очі, подивилася на мій піднос. «Тобі треба їсти більше білкавій, ти не виживеш на одних фруктах». «Це єдина їжа, в якій я можу бути впевнена, що її не отруїли, особливо з огляду на Орена на роздачі. Я почала чи затепельси?» «От блін!» І Моджин перекинула три шматки шинки на мою тарілку. Вона має рацію. Тобі знадобиться всі сили, щоб їздити вверхи, особливо на такому великому драконі, як Тейрн. Я подивилася на шинку і Моджин ненавиділа мене так само сильно, як і Орен. Прокляття! Це вона зламала мені руку і вибила плече на першій оцінці. Ти можеш їй довіряти, сказав Тейрн, і я здригнулася, гублячи апельсин. Вона мене ненавидить. Перестань зі мною сперечатися і з'їж щось. Знову його тон не мав на увазі відмови. Я підвела очі, зустрілася поглядом зімоджен. Вона схилила голову і зухвало примружилася. Що ж, я опустила поля ту тарілку, відпилила вилкою шматок шинки, кинула його в рот і почала жувати, зосередившись на розмові за столом. Яка в тебе печатка? запитала Ріанон у Емері. Потік повітря просівся над столом, деремчачи склянками. Маніпуляція повітря. Зрозуміло. Епічна сила! Рідок розширив очі. А скільки повітря ти зможеш перемістити за один раз? «Не твоя справа!» – він ледве удостоїв Рідука відповіді. «Соренгель, після того, як сьогодні закінчується заняття, ти моя!» – заявила Моджен. Я проковтнула, відправляючи шматок шинки в шлунок. «Що?» Вона знову втупилася в мене своїми блідо-зеленими очима. «Зустрінемось в залі для поєдинки!» «Я вже працюю над цим!» – почала Бларіанон. «Добре, але мало!» Ми не можемо дозволити їй програти жодного виклику, заперечила й Я збираюся допомогти тобі накачатися. Потрібно зміцнити зв'язки та м'язи навколо твоїх суглобів перед поновлення випробування, лише так ти зможеш вижити. Я відчула, як дибки стають волосинки на шиї, і з якого часу тебе хвилює моє виживання. Але це не через загін, не може бути, враховуючи, наскільки її було начхати раніше. З сьогоднішнього дня, відповіла вона, стискаючи вилку в кулаку, але ледве вловимий погляд у бік по мосту в кінці залу видав її з тельбухами. Вона турбувалася не від душевної доброти. Щось підказувало мені, що то був наказ. На ранковій побудові загони ущільнюватимуться. У кожному відділенні залишається по два, продовжила вона. А етос зберіг у живих Найбільше своїх першокурсників звідси нашивка, тому йому дозволять зберегти загін. Але ми, мабуть, отримуємо ще кілька людей, коли розформують менші успішні. Якомога непомітніше я подивилася вправо. Погляд прослизнув повз інші столи, четверте хрило до помосту, де сидів Ксаден, зі своїм заступником і командирами секцій, включаючи Гаріка, чиї плечі виглядали так солідно, ніби він мав займати щонайменше два місця за столом. Гарік перший подивився в мій бік з явним. Що це? Занепакованням? Потім він відвів погляд. Єдина причина, через яку Гарік міг би турбуватися, тепер він знав. Він знав, що моя доля пов'язана з долею ксадена. Мій погляд метнувся до ксадена і груди стиснулися. Такий чудовий. Мабуть, моєму тілу було начхати, що він найнебезпекніший у квадранті, що по венах відразу розлилося тепло, опарюючи шкіру. Він чистив кинджалом. Знімаючи шкірку одним довгим рухом, і лезо навіть не здригнулося, коли Ксаден з його очі його поля зустрівся з моїм. Голову почало поколювати. Чисною, бодай одна частина мого тіла, яка фізично не реагувала на його поля. Він кинув погляд на імоджен і знову на мене, і все, що мені потрібно було, щоб знати напевно. Він наказав їй тренувати мене. Ксаден Ріорсон тепер займається тим, що зберігає життя своєму смертельному ворогу. Через кілька годин після формування загонів і зачитування списку загиблих всі вершники першого курсу четвертого крила стояли перед своїми драконами на полі, щойно в виданій шкіряній формі. Тут шкіра була товщою, щоб захищати вершника під час польоту. Я застебнула куртку з довгими рукавами поверх моєї лущатої броні. І навіть мінно від нашої звичайної уніформи, яку можна було підганяти від себе на шкірянках для польоту, не було ніяких відзнак, крім звання на плечі та лідерських позначень, жодних імен, жодних нашивок. Нічого щоб могло б видати нас, якщо ми будемо розлучені з нашими драконами в тилу ворога, тільки безліч піхов для зброї. Я намагалася не думати про те, що колись можливо братимемо участь у військових діях і зосередилася на організованому хаосі, який діявся на льотному полі цього ранку. Я не могла не помічати, як інші курсанти дивляться на Терна, або як його оминають інші дракони, чесно кажучи, якби на мене так. Скали зуби, я б теж відступила. Ні, не відступила б, бо це не в твоїй натурі. Ти залишилася і захищала Андарну. Його голос заповнив мою голову, і потону було ясно, що зараз він з задоволенням був десь в іншому місті. Лише тому, що на той момент багато чого відбувалося, відповіла я. Андарна не прийде сьогодні вранці. Їй не потрібні уроки польоту, бо вона просто тебе не підніме. Ти правий, хоча було б непогано, побачити її. Вона і в думках спокійніша не така зануда, як Терн. Все чую. Тепер і ти слухаймо уважно. Я закотила очі, але все ж таки зосередилась на тому, що сказав Каорі, що стояв у центрі поля. Піднявши руку вперед обличчям, він використав малу магію, щоб посилити голос і донести сказане кожному з нас. Хай допоможуть нам боги, коли рідок навчитися так само робити. І ледве стримала усмішку, знаючи, що він знайде спосіб вивести з себе всіх вершників у квадранті, а не лише свій загін. «Всього 92 вершники. Ваш найменший клас на сьогоднішній день!» Я опустила плечі. Я думала 101 дракон був готовий до зв'язку, плюс ще один. «Бажання не означає, що вони знайшли собі гідних вершників», – відповів Терн. «І все ж двоє з вас обрали мене. За сорок одного бездраконного це досить сильна образа. Ти гідна, принаймні я так думаю. Крім того, що під час заняття ти вважаєш ворон. Він хмикнув і тепла пара обдала мою шию. Є сорок один беззаконний кадет, який вбив би за те, щоб стояти там, де зараз ви стоїте. Продолжив Каурі. Дракони знають, що ваш зв'язок ще слабкий. Тож, якщо ви впадете, якщо зазнаєте невдачі, є велика ймовірність, що ваш Дракон відпустить вас, якщо вирішить, що хтось інший буде найкращим вибором. Це просто втішає, пробормотіла я. Терн видав звук, схожий на сміх. Зараз ми сядемо на драконів, а потім виконаємо низку маневрів, які наші дракони вже знають. Сьогодні інструкції вам прості. Залишайтеся у сідлі. Закінчив Каорі. Потім він обернувся і зірвався на біг. Про більше дюжину футів. До передньої лапи свого дракона він буквально злетів нею вгору. Зовсім як на останній перешкоді на смузі. Я проковтнула, шкодуючи, що з'їла так багато на сніданок і обернулася до терна. Ліворуч і праворуч від мене інші вершники проробляли той самий манеру. Я ж ні за що не змогла б зробити це і в нормальному стані, не кажучи вже про те, що зараз моя кісточка була зовсім не в формі. Терн опустив плече і перетворив свою лапу на зручний пантус для мене. Відчуття власної неповноцінності затопило мене з головою. Я отримала найбільшого і, звісно, самого сварливого дракона в квадранті. А тепер йому доводиться робити мені послугу. Спрощувати життя. Це послуга для мене. Я бачив твої спогади. І не дуже хоч, щоб ти стромляла кинжал у моїй лапи, щоб забратися нагору, а тепер вперед. Я перхнула, але й пішла вперед, похитуючи головою. Орієнтуючись по шпильках, у нього на шиї я знайшла сідловину. Мої стегна горіли з вчорашнього дня, і я скривилася, коли зайняла позицію, вхопившись за цибулину. Дракон Каорі злетів вгору. «Тримайся міцніше!» Я відчула, як уже знайомі смуги сили обвивають мої ноги, і Терн сів за мілісекунду до того, як кинути нас у небо. Вітер ударив по очах, у сонячному сплетінні, занурило я ризикнула відпустити одну з рук, щоб одягнути окуляри. Це принесло миттєве полегшення. Нам обов'язково йти другими, запитала я Терна, коли ми вилетіли з каньйону і стали підніматися над гірськими масивами. Тепер я розуміла, чому не час бачила тренування драконів, хоча практично виросла в Базгіаті. Під крилами була безлюдна земля, єдині люди навколо нас, інші вежники. Та всі побачать, коли я впаду. Я погодився йти за смагдом, тільки тому, що його вежник – твій інструктор. Отже, ти із тих, хто завжди попереду, приємно чути. Нагадай мені потім, що треба проводити більше часу в храмі, щоб частіше відносити молитви Дану. Я продовжила дивитися на Каорі, чекаючи, коли почнуться маневри. Богиня сили на війні? На цей раз Терн явно усміхнувся. Що, дракони не думають, що нам потрібні боги на нашому боці? Прокляття, як тут було холодно, мої пальці в рукавичках вже задубіли на цибулі. Дракони не слухають ваших нікчемних богів. Каорі відхилився праворуч і Терн наслідував його приклад, відводячи нас круте піке вниз уздовж схилу однієї з гір. Я стиснула ноги, але знала, що це Терн тримає мене на сідловині. Він продовжував тримати мене під час чергового підйому і навіть майже спірального повороту. і Я не могла не помітити, що він повторює все, що робить Каорі, тільки ще більше хитромудро, ще складніше. Ти не можеш тримати мене вічно, ти ж це знаєш. Ще як можу, якщо тільки ти не хочеш, щоб тебе зіскребли з льодовика внизу, як вершника Гленна. Я повернула голову, щоб подивитися, але все, що я побачила, це хвіст тейрана, що розгойдувався з масивними шипами, що повністю затуляє огляд. Не дивись! Ми вже втратили вершника, моє горло стислося. Глен вибрав невдало. У нього ніколи не виходило з міцними узами. Обоги! «Якщо ти триматимеш монет, твоя енергія вийде на цей замість трансляції сили, яка нам знадобиться для битви», – заперечила я. «Це мізерна частина моєї сили». «Як чорт забирає збиралася стати вершником, якщо не можу сама втриматися на своєму проклятому драконі». «Будь по-твоєму». І силові стрічки зникли. «От лайно». Дракон хитнувся вліво, і моє стегно зіскознуло сітловини. Мої руки відірвалися від лусочок, я зіскознула прямо з його боку, пальці шукали опору і не знайшли її. Свист повітря наповнив вуха, коли я полетіла на льодовик, а крижаний страху опив моє серце і стиснув його, як лищата. Силоєт тіла знизу спадав дедалі більше. Падіння зупинилося, коли терн, Зріб мене пазурами так само, як і під час молодьби. Він піднявся і підкинув мене, але цього разу принаймні я була до цього готова. Його спина подалася нагору, щоб зустріти з моєю дупою, що летить вниз. В моїй голові пролунав крик, обурення, сенс якого вислизав. Що б його, а що це означає? Я видерлася на сідловину і зайняла правильну позицію, коли дракон вирівняв політ. Найближчий переклад людської мови, ймовірно, звучить як... «Так, чорт забирай, будь ласка. Так що, ти цього разу сидітимеш спокійно?» Він знову влився в стрій драконів, що летять, і мені вдалося триматися на місці. «Я маю змогу триматися сама. Це потрібно нам обум», – заперечила я. «Пертий дрібний чоловічок», – пробурмотів терн і пішов слідом за каорі крутому піке. Я знову впала, і знову, і знову. Ввечері після вечері я вирушила до спортивного залу. Все боліло після того, як я безліч разів зіскознула зі спини терна. Я була майже впевнена, що під пахвами розцвіли величезні синці після того, як він стільки ж разів спіймав мене. Я проходила через ротонду по дорозі до навчального крила, коли почула, як Дайн кличе мене на ім'я. Озирнувшись, я побачила, як він біжить слідом. Я чекала знайомого припливу, тепла та щастя, тому що ми можемо побути наодинці, але його не було. Натомість мене затопило ціле море незручностей, і я не знала, як в ньому орієнтуватися. Що чорт забирає зі мною не так? Дайн привабливий, добрий і дуже-дуже хороша людина. Він благородний, і він мій найкращий друг. То чому ми не мали ніякої хімії? Ріанон сказала, що ти пішла сюди. Сказав він, як тільки назогнав мене, і тут же, стурбовано, насупив брови. Я йду на тренування. Я змусила себе посміхнутися, коли ми повернули за ріг де прямо перед нами знаходився спортзал. Великі арочні двері були відчинені. Тобі сьогодні на лютному тренуванні не вистачило? Він торкнувся мого плеча і зупинився, я теж зупинилася в порожньому коридорі, повернувшись обличчям до нього. Мені виразно вистачило польоту вниз. Я перевірила пов'язку на руці. Принаймні шви не розійшлися і на тому спасибі. Дайн занулево пожував губами. Я щиро сподівався, що з тобою все буде добре, коли Тейрн вибрав тебе. Буде. Запевнила його трохи, підвищивши голос. Мені просто потрібно зміцнити м'язи, щоб не падати під час маневрів, а Тейр наполягає на тому, щоб робити маневри складніше, ніж ті, що вказує Каурі. Для твого ж блага. Ти завжди поруч? Подумки огризнулася я. Так, звикай до цього. Я боролася з бажанням загарчати на цього нав'язливого владного. Я все ще тут, Вайлет? запитав Дайн. Вибач, я поки не звикла, що терн тручається в мої думки. Це хороший знак, отже, ваш зв'язок змітнюється. І, щиро кажучи, я не розумію, навіщо він ускладнюється. Окрім грифонів, тут нема ніякої повітряної загрози. І ми всі знаємо, що один плювок вогнем і пташкам кінець. Скажи йому, щоб зменшив обороти. Скажи йому, щоб не ліз не у свої справи. Е, так і зроблю. Я ледве стримувала сміх. Він мій найкращий друг. Терн пирхнув. Зітхання зірвалося зубдайне, і він ніжно торкнувся мого обличчя, долони його полян, опустився до моїх губ на мить, перш ніж відступити назад. Послухай, минулої ночі, про ту частину, де ти сказав мені, що Ксаден уб'є мене, якщо я зв'яжуся з терном, або про ту, де ти мене поцілував. Я склала руки на грудях, обережно притримуючи правду. Про поцілуну, зізнався він, понизивши голос. Цього, цього не мало статися. Мене затопило полегшення. Правда? Я посміхнулася, слава Богу, він відчував те саме. Але ж ми все ще друзі. Найкращі друзі, погодився він, але в його очах клубився незрозумілий мені смуток. І річ не в тому, що я не хочу тебе. Що? І підняла брови. Що ти хочеш сказати? Здається, ми змінилися рулями. Те саме, що й ти. Між його бровами пролягли дві лінії. У нас у квадранті дуже несхвально ставляться до близькості з кимось із безпосередніх підлеглих. О! Ні, це не те, що я хотіла сказати. І ти знаєш, як я старано працюю, щоб стати командиром загону. Я маю намір стати лідером крила наступного року. І якби багато ти для мене не означала, він похитав головою. Так, для нього вся справа в політиці. Правильно, відповіла я. Я зрозуміла. Напевно, важливо було те, що він не домагатиметься мене, а зовсім не те, що єдиною причиною для цього стала субординація. Але це, напевно, змусило мене трохи втратити повагу до Дайана, чого я ніяк не очікувала. «Може, наступного року, якщо ти будеш з іншого крила, або навіть після випуску?» Почав говорити він, і Надія засвітилася в його очах. «Соренгайл, пішли вже! Я не збираюся зустрічати тут усю ніч!» крикнула мені і Модженс порога зали. Вона, виявилася, вийшла і скептично дивилася на нас, склавши руки на грудях. Тобто, звісно, якщо наш командир загону, вже перестане говорити з тобою. Дайан відсохнувся, кинувши погляд на Емоджин, потім глянув на мене. «Вона тренує тебе?» «Це вона запропонувала». Я знезла плечима. відданість загону і таке інше. Бла-бла-бла». Емоджин -бла -бла. усміхнулася, але очі її залишилися холодними. «Не хвилюйся. Я подбаю про неї. Поки що». «Айтос». Я коротко посміхнулася Дайну і пішла, навіть не бажаючи зратися, щоб подивитися, як він там. І Моджен швидко пішла за мною і потім підвела у лівий кут зали. Там, де скло зустрічалось з каменем, у стіні виднілися двері, яких я раніше ніколи не помічала. Ця кімната була освітлена магічними світильниками та сповнена різними дерев'яними механізмами зі стійками, каналами та шківами лавами з важлями та брусами, прикріпленими до стіни. На іншому боці кімнати на килимку віджималася тірс, Одна з першокурсниць, яку я бачила в лісі тієї ночі, поряд з нею присів Гарік, підбадьорюючи мене. «Не хвилюйся, Соренгайл», – засмілася, і Моджен солодким, як цукор голосом. «Нас тут лише троє. Ти в повній безпеці». Гарік повернувся і продовжив відраховувати повторення першокурсників, подивився на мене довгим поглядом. Він кимнув головою, а потім повернувся до свого заняття. «Я через тебе і хвилююся», – сказала я, коли вона підвела мене до верстата з полірованими дерев'яними сидінням та двома м'якими блоками, які сходилися перед ним на рівні колін. Вона засміялася і подумала, що це перший, щирий вираз почуття, який я почула від неї. «Справедливо, оскільки ми не можемо працювати з твоєю кісточкою або руками, поки вони не заживуть, то почнемо з найважливіших м'язів, які допоможуть тобі витриматися на драконі». Вона ковзнула поглядом по моєму тілу і зітхнула з явною гидою. О, ця слабка внутрішня поверхня стигна. Ти робиш це тільки тому, що оксидент змусив тебе, правда? Я запитала, влаштовуючись на сидінні з дерев'яними подушечками між колінами, поки й моден налаштовувала механізм. Вона глянула на мене, примружившись. Правило номер один. Для тебе Вінріорсо, першокурсниця. І ти не маєш права питати мене про нього ніколи. Це вже два правила. Схоже, моя перша здогадка про них була вірна. З такою лютою відданістю вони явно мають бути коханцями. Я не ревнувала. Ні. Це потворна діра, що росте в грудях, не ревнущ. Вона просто не могла бути нею. І Муджин засміялася і смикнула за важіль, який миттєво потяг подушечки в різні боки, розводячи наші ноги. Тепер приступай до роботи. Стисни їх назад. Тридцять повторень.